La sessió de la creació del blog. Els primers 30 minuts els hem dedicat al repartiment de tasques i han quedat de la següent manera. En Josué i en Josep Maria seran els encarregats de la secció de futbol, creant les fitxes dels jugadors i faran les cròniques dels partits, que després es publicaran al blog. Per tant, també fan el rol de periodistes, ja que hauran de fer fotos i escriure la crònica. Per altra banda, la Montse i l'Olga participaran en la secció de teatre. També faran una fitxa per cada actor i un recull de les obres que s'han portat a terme. Després, hem anat a l'aula d'ordinadors i hem creat el blog. Han escollit el nom, que és Estic en Blanc. Han escollit el disseny amb possibilitat de canviar-lo. Han afegit dues pestanyes, la de teatre i la d'esport. Les dificultats que ens hem trobat són les següents. Hem tingut problemes amb el Windows, perquè l'Explorer era una versió vella i això ens va fer perdre molt de temps. I la connexió també era lenta. Un participants no ha col·laborat gens i s'ha mantingut molt al marge i desmotivat.